Se rămânții pe sufletul meu. Se rămânții pe sufletul meu de atâta avânt. Simt anotim luminos cum mă învăluie, fără cuvânt. Astăzi pe frunte mi-am pus o coroană ascunsă, de zboruri albastre de păsări mă las pătrunsă. Nici nu mai știu cum e mersul pe stradă, parcă plutesc, și am auzit că toți vor să vadă cum înfloresc. Dar eu deschid petalele zilei doar pentru tine și noaptea aștept sufletuț înalt să cânte în mine.